Svensk dubbelseger Eriksson Gävle Olympisk mästare med löpning 1500 meter Det höras och skrik och det viftas åt den lyftlige blonde kraftigt byggde segraren efter tolv års uppehåll på grund av andra världskriget blir det alltså 1948 återigen olympiska spel. Stora nyheter det här året är också morden på Mahatma Gandhi och på FN-medlaren i Palestina, Folke Bernadotte. Staten Israel grundas, kommunisterna i Tjeckoslovakien tar makten. Vid andra kammarvalet i Sverige blir Folkpartiet det största borgerliga partiet. Kiruna blir stad, en svensk får Nobelpriset och IFK Norrköping. Vinner de fotboll, svenskan? Ja, visst. För fjärde året i rad.